Benvinguts al programa Perfil Lliures, un programa de Ràdio Vilafant, la ràdio de l'Alt Empordà, en aquest cas, i en aquesta setmana, doncs reduït a la mínima expressió degut al temps dedicat a la campanya electoral per les municipals. Música aquest divendres, a banda d'alguns dels nostres continguts, a les entrevistes setmanals, al local del nostre patrocinador, el restaurant Bar Musical agora, Tindrem com a convidada la cantant i compositora Lídia Torrejón, que recentment ha participat al concurs de talents musicals anomenat Hit de la U de Televisió Espanyola. I, per cert, demà dissabte actuarà en aquest mateix indret al restaurant Bar Musical agora, al carrer Progrés 25 de Figueres. A més, també tindrem temps, això sí, no gaire... Per parlar d'esports, l'agenda del cap de setmana esportivament parlant a càrrec d'en Saïd Esvall, company del programa d'esports pilota pal i bota d'aquesta mateixa casa. Sense perdre ni un minut ni un segon més, comencem el nostre temps de ràdio amb la música de la convidada d'aquesta setmana, la Lídia Torrejón. Això s'anomena Contigo i és la manera de donar-vos la benvinguda al Perfil Llibres. Contigo doy las gracias por vivir, por amar y por sentir, tanto en cada beso. Contigo cada sensación que siento es aún mejor, que el resto puedo hasta volar cuando tú estás. No importa el que digan que contigo nuestro amor es más que amar Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiobilafant.net Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Escolta la ràdio a través d'internet. Ara, a gran qualitat. Ara, a gran qualitat. Visita'ns a www.radiobilafant.net aquest dissabte, pràcticament a mitjanit del restaurant Bar Musical Ágora, el nostre patrocinador, la música en directa torna a ser eh, la protagonista amb la veu femenina que acabem d'escoltar. El seu nom, Lídia Torrejón. I per saber-ne més d'aquesta artista, que millor que parlar-ne amb ella mateixa. Lídia Torrejón, benvinguda al nostre programa. No gràcies. Qui és i d'on és la Lídia Torrejón? Pues La Lídia Torrejón és de Salt, de Girona, i qui és? Doncs mira, una noia normal i corrent que, que li apassiona la música i que, que, que li agrada cantar i composar i que intenta fer-se un lloc en aquest difícil món musical. Siguent de Salt, ni molt menys amagaràs bé de que com la gran majoria de la gent que viu a Sal doncs d'alguna manera són de, de, o directament immigrants o de gent que han vingut d'altres llocs, oi? Sí. Mm. Sí, aquí bueno, Ja se sap que hi ha moltíssima immigració uh -huh. i, i ho, dius per, ho dius per als meus pares? Ho dius això? E Efectivament. I parlarem-nos de ah, què bueno. fas, no, que d'alguna manera de delata una miqueta una, la, les arrels, no? Que no s'han d'oblidar sí. mai, per una altra banda. Sí, bueno, però a Catalunya hi ha, molt, hi ha molt, molt immigrant que va venir d'Andalusia Andalusia no? fa molts anys uh -huh. I, en, i en el meu cas doncs, la, la meva mare i tota la seva família és andalusa i el meu pare i tota la seva família són extremenys. El meu pare va arribar aquí a Catalunya amb dos anys i ell se sent, se sent català, tot i que va venir a estar ell se sent català. Però la meva mare no, la meva mare va venir una mica més grandeta i ella se sent totalment andalusa. I jo doncs m'he criat en aquest ambient andalús i, i, i doncs, amb aquesta música i en bueno, tot, amb tot el, que, el que representa Andalusia. I, i bueno, suposo que per això també doncs, eh, m' surt eh, a composar el tipus de música que composo i m'agrada el tipus de música m'agrada, que és la que, que m'assur, no? Que, que suposo que ve d'aquestes arrels. Eh, per tant, o sigui, cantant, però a vegada, compositora de les teves pròpies cançons. Compositora de totes les meves cançons, sí. I sí, sí. fins i tot la teva biografia, que hem estat una mica investigant, als vuit anys sí. ja composaves uh -huh. alguns temes. Sí. sí, sí, jo és que el de la música ho porto pues, des, de, des de petita, no? Jo quan me'n pregunten sempre dic que és, que és com... com com el que neix amb els ulls verds o el que neix amb el cabell fosc o ros, no? pues que jo ho, ho porto de naixement. No? I, I quan tenia 8 anys, doncs, sí, composava algunes coses. Composava, tampoc eren grans cançons ni, ni tenien molt de sentit, però bueno, ja començava a composar alguna coseta. I als 11 anys sí. vas formar un grup amb quatre amigues de l'escola. Sí, sí, vam formar un grup amb quatre amigues i bueno, anàvem fent petites cosetes. Alguna vegada ens van deixar actuar per aquí per sal, en alguna festa i anàvem també a la ràdio d'aquí del poble i cantàvem i bueno, sí fàvem cosetes també. Tot i que acabem d'escoltar una de les teves cançons i ara que acabem aquesta entrevista xerradeta tornarem a escoltar una altra de les teves composicions, com uh -huh. definiries la teva música, les teves creacions? Tot i que, en fi, no ens agrada això de les etiquetes, però... Bé, bueno, la meva música principalment és, és música espanyola, és, és sobretot una base pop i, i el que passa és que jo, com que tinc una barreja de... de de molts estils que he escoltat durant tota la meva vida, doncs suposo que aquestes pinzellades doncs, es van notant en les cançons. La base és pop, però a vegades pots trobar que alguna cançó tingui una pinzellada doncs, de flamenc, o, o de funky, o de, de, de rumba... Bé, bueno, la veritat és que és una mica de tot, però principalment la base és pop i música espanyola. I, i que és el que t'inspira escriure les teves lletres hem estat repassant alguns títols i mm -hmm. sembla ser que l'amor i el desamor té gran importància sí. en el que escrius sí. sí, però en realitat l'amor i el desamor és el que més o menys eh, mou el món i el que, el que quasi totes les cançons si et pares a escoltar-les totes al final venen a parlar d'això i jo doncs no só'c menys i també m'inspiro en l'amor en el desamor, sobretot en el desamor perquè, no sé, m'inspira més, suposo que, que quan un, un pateix un desamor, no sé, jo almenys ho, ho sento com molt, molt endintre i m' surt escriure sobre això. Però bueno, també escric a l'amor, també tinc cançons d'amor, um, també tinc una cançó, per exemple, que, que a part de parlar de l'amor, també tracta el tema de l'Alzheimer, que és una uh -huh. cançó que vaig escriure dels meus avis, Um, tinc una cançó que vaig descobrir per als meus amics, que es diu Mil Batalles. Uh, bueno, la veritat és que m'inspiro en moltes coses, eh? en moltes, però sobretot sobretot en l'amor i en el desamor, que al final és el que, el que ens acaba movent els sentiments. Ara fa uns cinc anys, al 2010, va començar, vas començar a fer classes de guitarra amb en Santi Fontaclara. Eh, amb el, el temps s'ha sí. convertit en el teu millor amic i guitarrista mm -hmm. del grup. O sigui, sí. forma part essencial del que fas avui dia a la teva música? Sí, sí, sí. sí, sí de fet, tot és... Jo no, no sento... Res. Lídia Tarrajón és el nom artístic i és el meu nom, però en realitat per mi Lídia Tarrajón som tots dos el, el, el 50 i 50 és dir, la cosa va començar una mica com ell que m'acompanyava a la guitarra però al llarg dels anys això s'ha anat convertint en un grup i aquí tots dos posem posem de la nostra part i per mi i per ell això és cosa de, de tots dos Lídia Torrajón es va començar a donar a conèixer al YouTube fent covers, còpies o, bé, o, o versions no, de, a capella de, sí. de temes de Pablo Alborán, Malú Pastora Soler sí. o fins i tot la, la Flores són els teus referents sí. musicals? Bueno, són alguns dels referents, en tinc molts, eh?, de referents, però, però aquests que has dit, doncs sí, són, són alguns d'ells, la Malú, en Pablo Alborán, la Pastora Soler, que vaig tenir la sort de, de conèixer-la en persona, um, la Lola Flores també, la Lola Flores ja m'encantava des de que jo era petita, uh, també la Rocío Jurado, Alejandro Sanz, uh, Laura Pausini, Lluís uh, Miguel, en realitat és que tinc, tinc molts referents, però... Però, clar, evidentment, les, les covers que penjava al YouTube doncs, eren de cançons que m'agradaven i, i eren doncs, d alguns d'aquests artistes que, que t'estic diguent. Mm. I ara fa tres anys, al 2012, eh, fas un pas endavant a la teva carrera, sí. i, eh, sí. això ja, ja anava en plan seriós, i primer mm. disc maqueta, anomenat Contigo, i vas vendre set, 700 còpies a Girona, Salt i Voltants, sí. que no és poca cosa, sí. eh, avui dia, doncs, no?, que, que hi ha tant no. de pirateo. Sí, la veritat és que, comptant que, que no sóc una persona coneguda, que no surto a la tele, que no, no, sur, no sono a, la, a les ràdios, no? a, les, a les grans ràdios, no? uh, uh, doncs, per, per mi, vendre 700 còpies només a, a Girona i voltants, doncs, pues, em sembla que, que en proporció, uh, me sembla que és un, un, un dato important, no? Mm. I després penges tot això a través de les xarxes i reps elogis d'artistes doncs, com Alejandro Sanz, Rosario Flores, d Dani no. Martín, Neck... Com sí. van això? Bé, bueno, doncs pues això va perquè, perquè els artistes que estem a baix doncs ens hem de buscar la vida com podem i, i una de les maneres és amb internet. I jo, que sóc molt de, de xarxes socials, doncs eh, sempre intento eh, enviar els meus vídeos, les meves cançons els doncs, artistes que estan a dalt perquè les escoltin i doncs, mai se sap no, si et poden ajudar i, i doncs, eh, jo enviava les meves cançons doncs, a l'Alejandro Sanz o al Dani Arpín al MEC, a la Rosario i, i doncs per sort doncs, alguns d'ells em, em van contestar l'Alejandro Sanz uh -huh. eh, m'ha escrit en dues ocasions i a més em va, em va dir coses molt maques, no? Em va dir que no es molt com composava, que en senti m'acompanyava molt bé, que calibraven molt les cançons, va anar veu. I, i em, va, bueno, em va posar en contacte ens va posar en contacte amb, amb una discogràfica que té ell personal. Um, bueno, D'això ja fa dos anys. eh? al final bueno, per culpa de la crisi no? i sobretot en el món de la música, doncs no vam poder arribar a cap acord, però, però la veritat que va ser tot un detall per part d'ell, no? Una persona que està a més alt i que té, no sé, quants, quants seguidors té a Twitter, però en té moltíssims, eh, doncs que, que et faci cas a tu i que t'escolti a tu i t'escrigui, doncs, per mi és molt important. Igual que ell, doncs, la Rosaria Flores també, en Dani Martín, en Nec, i, bueno, doncs, això Pablo Olborán també no va escriure fa temps, i bueno, doncs ja veus, no? És guai, es... la veritat que que veure que els, els teus ídols doncs, et veuen els teus vídeos i et, et contesten, no?, i et diuen que els hi sembla, i, bueno, doncs, la veritat és que és molt maco. Mm. L'any passat, el 2014, de nou, acompanyada per en Santi Fontaclara, eh, mm. presentes el teu segon disc, eh, Mil sí. Batalles, sota la producció sí. d'en Jordi Cristau. Mm -hmm. eh, com, com ha anat des de llavors amb, amb la presentació d'aquest disc? Doncs molt bé, la veritat que... Bueno, ens vam posar en contacte amb en Jordi perquè, perquè sabíem que ell havia produït per en, per en Manuel Carrasco, per en Fiti Paldis, Manolo García, i, i bueno, ell és de Figueres, i vam pensar necessitem un productor que, que hagi treballat amb artistes grans i que, i que el tinguem a l'abast. Llavors ell era, ell era perfecte, més el seu estil ens agradava molt, i ens vam posar en contacte, i i li vam explicar quin era el nostre projecte, li vam ensenyar les nostres cançons, li, els li, va, li va agradar i va decidir doncs, que volia treballar amb nosaltres. Vam gravar aquest disc que es diu Mil Batalles uh -huh. i el vam presentar eh, l'any passat a, al teatre d'aquí de Sal i la veritat que va ser un èxit. Per sort vam emplenar tot el teatre i a la gent doncs, li va agradar molt les, totes les cançons noves, el disc nou, la producció, que és, és molt bona la producció d'aquest disc i, i la veritat és que, bueno, de moment doncs, seguim amb ell i, i seguim fent concerts, presentant el disc i ens està anant molt bé, gràcies a Déu I aquest 2015, recentment, molt recentment mm -hmm. eh, l'aliment Santi doncs, participen al talent show de televisió espanyola anomenat Hit la Canción amb la teva cançó Si tengo que elegir va ser escollida per la cantant Pastora Soler Com, com va anar aquesta experiència? a la bici. Doncs imagines la veritat que és una molt nou i una novetat no? uh, és, és, és una experiència molt maca però que a la vegada et, et, et, uh, és com una mica um, que no sembla realitat no? que et pugui estar passant alguna així. Ens vam presentar doncs, bueno, per provar sort que havia de presentar una cançó que haguessis comporat tu, nosaltres ens vam presentar una cançó nostra, que és el que elegir, i i bueno, aquesta cançó doncs, doncs, la vam cantar davant de la Soler i d'en Melendi i, i la pastora Soler la va escollir. I la veritat que, que l'experiència va ser super supermaca. Uh, vam veure com es treballa la col·legió, vam conèixer gent fantàstica, tots es van portar la veritat que molt bé amb nosaltres i sobretot la pastora Soler va ser molt i molt carinyosa. Mm, bé, bueno, la veritat que va ser una experiència impresiós, la veritat que tenim un, un record molt maco. I finalment la gent, el públic que assisteixi dissabte al teu concert de a Figueres a mm. l'Agora Bar Restaurant Musical què podrà escoltar i gaudir? Què, què els oferiràs? Bueno, doncs els oferirem un concert acústic perquè és de guitarra i veu en Santi la guitarra i amb la veu i, i doncs, els oferirem les nostres cançons nosaltres sempre, sempre fem les nostres cançons pròpies i, i sobretot les cançons d'aquest disc que estem presentant, Mil Batalles i també algunes de la maqueta anterior uh, i bueno, el que t'he explicat no? l'estil és aquest, és, és música espanyola pop i unes cançons que, que crec que a la gent, per almenys per el que em diuen, no? enganxen des de la primera vegada que, que l'escolten i jo intento sobretot jo amb la veu i en Santi amb la guitarra intentem sempre fer-ho amb, amb sentiments i sentint el que estem fent i jo crec que la gent marxa sempre content i i moltes vegades sorpresos sur de, del que han viscut no? quan un ve a veure els nostres concerts eh, eh, no se'n va amb benedit sinó tot el contrari se'n va doncs, amb, amb ganes de tornar-nos a veure i... i i amb la satisfacció de que ha vist alguna ben fet, que és el que intentem fer, no?, fer les coses ben fetes perquè la gent disfruti, perquè al final ens dediquem això, no?, ens allà per, perquè el públic ho passi bé i perquè el públic disfruti. Um, també he vist poder, potser, que algú plori, perquè ma, ens passa en molts concerts, que hi ha gent que acaba plorant, perquè, bueno, les emocions amb la música, al final, són això, no? I, bueno, doncs això és el que els diferim, un, un, un mitjà de concert i, i una hora i mitja d'emocionar-se de, de, i de, sobretot de passar-ho bé. Doncs Lídia Torrajón, moltes gràcies pel teu temps, molt d'èxit aquest dissabte i molts d'èxits a la teva carrera musical que preveiem serà molt i molt llarga. Gràcies. Moltes gràcies, ojalà. Moltes gràcies, eh? Novament la música de la Lídia Torrajón. Amb aquesta cançó anomenada No queda nada. Que Fui, tu sobravas. Hoy vengo aprendida la lección que hace fuerte lo que no te mata y ese cuento que nunca existió se aleja. Per fi lliures, Temps d'Esports Temps d'Esports, l'agenda del cap de setmana a càrrec d'ensei d'esvai que presenta i coordina el programa esportiu de Ràdio Vilafant, pilota, pal bota, cada diumenge de les 7 a les 9 del vespre Propostes esportives per aquest cap de setmana Tercera divisió nacional Arranquem doncs amb la tercera divisió en concret el grup 5 Arribem a l'última jornada regular, jornada 38, amb totes les opcions obertes per a la Unió Esportiva Figueres, que després de la seva victòria contra el Prat, es col·loca cinquena continuant la possibilitat de somiar amb el playoff. La Unió disputarà una final fora de casa contra el segon de la taula, la Pobla de Mafomet, aquest diumenge a les 12 del migdia. Cal dir que els de Vilches no depenen d'ells mateixos. Altrament, a la mateixa hora, tindrem un ull posat amb el Prat, que segueix quart marcat la promoció, només dos punts per sobre de la Unió i s'enfrontarà amb el Manlleu, rival de baix que juga a la categoria. El Paralada, per la seva banda, va firmar la continuïtat a la tercera divisió, imposant-se al Manlleu per 1-2. Els de Nacho Castro esperen celebrar aquest objectiu amb l'afició, aquest diumenge al municipal de Parlada a les 12 del migdia i recordem entrada gratuïta per a tothom. Quarta Catalana Grup 31 Comentem la jornada dels equips del poble, comencem amb el Vilafant Futbol Club, que aquesta jornada passada va imposar-se per 5 a 2 al vila Vilasacre, i planteja amb convicció el partit d'aquest dissabte al municipal de Vilafant contra el Vilajuiga a les 5 de la tarda. Per la seva banda, el Vilafant Atlètic, després de la derrota contra els Salvatans, s'enfrontarà aquesta jornada contra el CUE al Vilasacre, aquest diumenge, a dos quarts de sis de la tarda, també al municipal de Vilafant. Lliga BBVA, la primera divisió. Després de l'empat a dos al Bernabéu i la victòria blaugrana de la passada jornada, el líder amplia la distància a quatre punts amb només sis per disputar. Tot i això, els de l'UXO tenen una cita amb la història en el partit de la jornada contra l'Atlètic de Madrid al Calderón. Per altra banda, els de Carleto esperaran el Miraca i s'enfrontaran a l'Espanyol a Cornellà del Prat. Al ser jornada unificada, els dos partits es jugaran diumenge a les 7 de la tarda, coincidint amb un especial pilota pal i bota, minut i resultat. I quelcom més de l'agenda esportiva? El Girona continua segon en posicions d'ascens directe. Intentarà sumar 3 punts més contra el Saragossa diumenge a les 12 del migdia a Montilivi. Per a més informació, pilota pal bota, diumenges de 7 a 9, altrament a Twitter arroba pilota Eso, eso, eso, eso es todo, amigos Doncs fins aquí aquesta edició del programa Perfil Lliures una versió molt reduïda reduïda, podríem dir, a la mínima expressió deguda al temps dedicat a la campanya electoral per les municipals 2015 en 7 dies ens tornem a retrobar. Us ha acompanyat en Rafael de Santos. Que tot vagi molt bé. Adéu-siau.